بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوجه اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق Ya ayuhan Nasiutaku Rabbu kum, yang telah kau miliki dari nafsu wajah, Dia telah menciptakan dia dari dia, dan telah menghasilkan suami dan isteri, dan telah menghasilkan banyak lelaki dan wanita. Dan takutlah Allah yang bertanya kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Inilah Allah yang telah memberikan kepada kamu kebajikan. Ya ayuhan yang fa inna afsalal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna bid'ah wa kullu bita'at dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwani fillah wa ifati fid din azan yuwadh'u ayyakum alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita rahmat dan kesempatan untuk bisa kembali mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yaitu uh, orang yang paling kita cintai lebih daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak kita, bahkan lebih dari seluruh umat manusia. Dan sebagaimana yang telah ana sampaikan pada pekan yang lalu, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai uh, membahas tentang awal Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam tatkala uh, diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Masa kenabian menjelang tiba Yaitu katkala umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelang berusia 40 tahun Maka Timbul gejolak Di Jazirah Arab Rupanya Banyak orang yang sudah menunggu-nunggu Akan tibanya Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai seorang Nabi Timbul kabar Yang tersebar Di Jazirah Arab Baik kabar yang disampaikan oleh oleh oleh ahlul kita orang-orang Yahudi dan orang-orang Asrani. Demikian juga kabar yang disampaikan oleh para dukun. Karena kita tahu bahwasanya para dukun mereka mendapatkan kabar dari syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit dan terkadang berita tersebut benar. Dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi, langit tidak dijaga dengan penjagaan yang kuat. Sehingga banyak berita yang uh, sampai kepada, kepada Dukun. Sehingga para Dukun pun bercerita tentang akan uh, munculnya seorang Nabi di dekat zaman-zaman tersebut. Demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ada seorang Yahudi ya yang datang dari negeri Syam yang bernama Ibnul Hayyaban. ya Datang dari negeri Syam untuk menuju ke Madinah, datang ke Madinah. Sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun, ya, dan dia tak kala bertemu dengan saudara-saudaranya orang-orang Yahudi, maka dia kabarkan bahwasanya kedatangan beliau ke kota Madinah tidak lain dalam rangka untuk menunggu munculnya seorang nabi yang akan uh, datang di kota tersebut. Demikian juga, dan ini tidak tidak kita herankan kenapa, karena memang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah dikabarkan dalam kitab suci mereka ya. baik kitab Taurat maupun kitab Injil akan munculnya Nabi saw dan bahkan didejaskan tentang kapan diangkatnya Muhammad saw sebagai seorang nabi dan mereka tahu akan hal itu ya, kama ya rifuna hu kamayarifuna abnaahum ya kata Allah subhanahu wa taala mereka ahlul kitab mereka mengetahui Muhammad saw sebagaimana mereka mengetahui anak anak mereka sendiri ya kita Tahu kalau kita punya anak tentunya kita mengetahui anak kita dengan sangat jelas. Demikianlah bagaimana ilmu yang dimiliki orang-orang Yahudi dan orang-orang Asrani tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukankah setiap nabi mengkabarkan akan datangnya Muhammad, memberi kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa banyak nabi yang terlalu. Mereka akan mencubuknya Tapi terakhir Yaitu Muhammad Wasallam. Demikian juga berita tersebut Tersebar di kalangan para dukun Sampai ada seorang dukun ya, Yang bernama As Sawad bin Qadil Kasdi As-Sadusi ya, Dia akhirnya juga masuk Islam Masuk Islam kenapa? Karena dia berkata kepada pengakap pengakap syaitan, bahasa kata terlilitan, mengelupas dan kubur mabatnya bismillah. Dia ini sering mendengar kabar dari syaitan, mendengar kabar dari syaitan yang mencuri berita dari langit. Namun takkanlah dipercayai oleh orang-orang yang dia dan terhinakan sebelum itu kan tidak berkorban sehingga bawa dari Rasulullah sehingga akhirnya terkalah diutusnya bismillah. Maka dokumen ini pun masuk masuk Islam dan antara Daniel. Yang menunjukkan bahawa orang orang nasrani pun uh, mengetahui akan diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah yang ma'ruf kisah islamnya uh, sahabat mulia Salman Al-Farsi, radhiyallahu taalaanhu, sebagaimana disebutkan kisahnya oleh Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu yang dialaminya dengan sangat yang hasan, ya, di mana bahawajanya Salman al farisi uh, pernah bercerita kepada Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu tentang kisah yang dialaminya. Sebagaimana Salman Al-Farisi pernah menceritakan kisahnya tersebut juga kepada Nabi Alaihi SAW Kata Ibn Addas RA Haddathari Salman Al-Farisi min fi'i Saya mendengar Salman Al-Farisi menceritakan tentang kisahnya dari mulutnya langsung ya, Bahwasannya Salman Al-Farisi mencerita Bahwasannya saya dahulu, dahulu adalah seorang Laki-laki uh, dari Faris Yaitu yang beragama Majusi Dari negeri Asbahan ya. Kemudian dia menjelaskan bahawasanya ayahnya adalah pemimpin kampungnya. Dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Sampai-sampai ayahku karena saking cintanya kepada diriku, ya, dia e, mengimpitku, yaitu membiarkan aku terus dalam rumah sebagai malas orang. Wanita yang dipingit dalam rumahnya, seorang garis yang dipingit dalam rumahnya. Ini menunjukkan bagaimana cinta yang luar biasa yang dimiliki ayahnya kepada Salman al, al faris bin Umar. Kemudian Salman terkalah di rumah, ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga api jangan sampai padam, yaitu api, karena mereka adalah orang-orang Majus yang menyembah api. Maka Salman Al-Farisiyah ditugaskan ayahnya untuk menjaga padam. Salman mengatakan, وَكَلَكْ لِعَدْهِ ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ وَشُوْهِ لَفِ دُّنْيَانٍ لَهُ يَوْمًا Bapaknya, ayahnya yang memiliki kebun yang sangat besar. Ya. Jadi ضَيْعَ عَظِيمَةٌ itu ya, semacam harta yang besar yang dimiliki oleh ayahnya. Bisa jadi kebun yang sangat besar ya, yang dimiliki oleh ayahnya. Suatu hari ayahnya tersibukan sibuk membangun suatu bangunan sehingga tidak sempat melihat kebun yang sangat besar tersebut. Maka ayahnya menugaskan Salman Al-Farisi ya untuk melihat atau menengok kebunnya tadi. Kata ayahnya, fadilah fakta. Pergilah ke kebun tersebut atau ke e, harta yang aku miliki dan lihat cek kebun tersebut. Wa amarul fiha, bivakdimayuri. Dan ayahku juga menegaskan aku, menugaskan aku dengan beberapa tugas, beberapa tugas yang dia inginkan. Kemudian akhirnya Salman Al-Kharisi pun pergi meninggalkan rumahnya untuk dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh ayahnya kata Salman Al-Farisi رضي الله عنه فَمَرَرْتُ بِكَنِي سَتِنْ مِنْ كَنَا إِسِنْ نَسَارًا aku melewati sebuah gereja orang-orang Islam فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَ هُمْ فِيهَا وَهُمْ يَسَلُونَ aku mendengar suara mereka dari dalam gereja tersebut ternyata mereka sedang beribadah وَكُمْتُ لَا أَتْرِ مَا أَمَرَ النَّاسُ ل Namun <tasi> mendengar kesuarah mereka, aku دخلt mereka lakukan. Saksikanlah kepada suara mereka. Aku tertarik, "Apa yang kamu maksud dalam gereja? Dan aku melihat bagaimana mereka beribadah?" Tolom merahui keajaiban salat, maka aku melihat bagaimana mereka beribadah, maka uh, ibadah mereka tadi uh, membuat aku kagum, membuat aku senang melihat ibadah mereka. Akhirnya aku pun suka dengan perkara mereka. Kata Salman al farisi ihatulillahi khalilul minyadin aladinak muallih. Kata dia agama orang Nasrani ini orang-orang Nasrani ini, lebih baik daripada agama yang sedang aku miliki sekarang. Ini. Maka kata Salman, aku pun terus bersama mereka di gereja melihat bagaimana mereka beribadah sampai akhirnya terbenam matahari. Dan aku tidak sempat menengok kebun yang telah diwasiatkan atau telah diubahkan oleh ayahku kepadaku. Kemudian Aku pun bertanya kepada mereka Aina Asinah Bagaimana aku bisa sampai kepada agama ini Wahai orang-orang Nasrani Mereka mengatakan, kalau kau ingin mendapatkan Agama ini, maka tergila ke negeri Syam Setelah itu aku pun Kembali ke rumah, ke rumahku dan bertemu Dengan ayahku ya. Dan uh, aku pun Menceritakan kepada ayahku ya, apa yang kalau aku uh, Lihat Dari kegiatan orang-orang Nasrani Sedangkan aku ya abadi merot tabi unasini saluna fi kanisati lahum wa ayaha sanbunni aku melewati aku menemui orang-orang yang mereka beribadah di gereja mereka. Wa aja bani maraitu indinahum apa yang aku lihat membuat aku kagum dengan ibadah mereka. Fa wallahi matitu indahum hatta gharabat asms. Demi Allah wahai ayahku, ya, aku terus bersama mereka sampai akhirnya terbenam matahari. Akhirnya apa kata ayahnya Wahai puteraku Agama tersebut tidak ada baiknya Wahai puteraku Dinu kawadinu abaika khairan minhu Agamamu dan agama nelik moyangmu Itu yang lebih baik daripada agama mereka Itu agama majus Apa kataku sama sekali tidak Agama tersebut lebih baik daripada agama kita Akhirnya ayahnya pun Menakut-nakuti Salman Bahkan akhirnya ayah Salman Memberi belenggu besi ya Di kaki Salman Al-Farisi Namun Salman Al-Farisi tidak diam Meskipun dia diberunggu Dia tetap mengirim utusan Atau mengirim surat Atau mengirim utusan kepada orang-orang Nasrani Bertanya tentang uh, agama mereka. Dan, mereka dan Salman Menghasilkan kepada orang-orang Nasrani Kalau nanti ada orang-orang yang datang Dari negeri Syam Yang datang bersafar dari negeri Syam Menuju tempat-tempat uh, mereka Kota mereka Maka kabarkan kabarkanlah kepadaku. Dan benar beberapa saat kemudian datanglah sekelompok orang dari negeri Syam, yaitu para pedagang. Orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Nasrani pun mengabarkan kepada Salman bahawa ia telah datang uh, sekelompok orang Nasrani dari negeri Syam. Akhirnya kata Salman, iḍāfatu lḥawāi jahum bārādul raja al-iblādī fāl Kalau mereka orang-orang Nasrani tadi, para pedagang tadi telah selesai urusan mereka dan mereka ingin kembali ke negeri Syam maka kabarkanlah kepadaku. Kabarkanlah aku. Maka takkala para pedagang, orang-orang Nasrani tersebut, ingin kembali ke negeri Syam, maka mereka melepaskan belenggu besi yang terdapat di kaki kedua katinya. Kemudian dia pun keluar dari rumahnya, kemudian ikut serta pergi bersama para pedagang tersebut ke negeri Syam. Takkala Salman al-Farisi sampai ke negeri Syam, dia pun bertanya, Man man'adzalu hadlatin ilman? Jadi siapa orang yang paling berilmu di negeri Syam ini, dari orang-orang Nasrani, maka di, mereka berkata, al-usuf fit kanisa, ada seorang pendeta di gereja. Maka Salman al-Farisi pun segera pergi menemui pendeta tersebut. Dia tersebut bahwa dia ingin mengenal lebih dekat tentang agama ini. Dan dia ingin agar terus bersama pendeta tersebut. Dan membantu pendeta tersebut Di dalam gereja Dan untuk menutup ilmu dari pendeta tersebut Serta beribadah Bersama pendeta tersebut Akhirnya apa kata pendeta tadi Udhul silakan masuk Kalau memang itu keinginanmu silahkan masuk Maka Salman Al-Faris pun masuk ke dalam gereja Dan dia pun bertugas Membantu pendeta tadi Namun apa yang didapati oleh Salman Al-Farisi, Kata Salman Al-Farisi, fakanna rajulan su'in. Pendeta ini adalah pendeta yang buruk, orang yang buruk. Ia memeruruh mereka bersedekah dan meredibuhum Pendeta ini senantiasa menyuruh orang-orang Nasrani untuk bersedekah, bahkan memotivasi mereka untuk bersedekah. Fa iza ja'a ulahu shay'an kanazuhu li nafsihi. Namun ketika orang-orang Nasrani sudah mengumpulkan harta untuk disedekahkan dan dikumpulkan di pendeta tersebut, ternyata pendeta tadi menyimpan harta tadi. Tidak disampaikan kepada fakir miskin, tidak disalurkan kepada orang yang butuhkan, akan tetapi harta tadi disimpan untuk dirinya sendiri. Kata zaman asal Hakila dan minta Habib sampai dia pendeta ini mengumpulkan tujuh buah gentong, ya, yang berisi uh, emas dan perak. Akhirnya kata Salman, wahat waktuhu bukhlan syadi lima roaytuhu yasna. Aku pun sangat benci terhadap pendeta ini, karena apa yang telah dia lakukan. Ketika pendeta ini mati, meninggal dunia. Orang-orang Nasrani pun datang berkumpul ia ingin menguburkan pendeta ini Maka kata Salman aku akan pun mengabarkan kepada mereka tentang hakikat dari pendeta ini Apa kata Salman Inna hadza kana rajulan rajulan su'in ya'murukum bisadaqati wa yurdibukum fiha fa'idza ji'tumuhu biha kanaza li nafsihi wa lam yu'til masakin minha shay'an Kata Salman ketahuilah orang-orang Nasrani sesungguhnya dia adalah pendeta yang buruk dia memerintahkan kalian untuk bersodakoh Dan memotivasi kalian untuk mengeluarkan sodakoh Dan setelah kalian datang Membawa harta untuk disodakohkan Tidak dia berikan kepada fakir miskin Bahkan dia sembunyikan untuk dirinya sendiri Apa kata mereka Mana buktinya, dari mana kamu tahu ya. Maka Salman Al-Faris Pun menunjukkan kepada mereka ya, Harta emas Dan perak yang telah disimpan Dalam tujuh gentong tempat yang besar eh, Yang telah dikumpulkan oleh pendeta tadi Akhirnya kata mereka la abadan Kami tidak akan menguburkan pendeta ini bil hijar. Akhirnya Orang-orang Nasrani tadi Menyalip pendeta tadi Dan kemudian melempar pendeta tadi Merajam pendeta tadi dengan batu Mereka pun menggantikan posisi pendeta ini Dengan seorang lain Pendeta yang lain Dan pendeta yang menggantikan posisi pendeta yang buruk tadi Pendeta yang baru ini adalah orang yang sangat baik Dan berakhlak mulia Ya kata Salman ya, Orang ini begitu sering beribadah dan zuhud terhadap dunia dan sangat cenderung kepada akhirat ya, Dan terus beribadah siang dan malam. Apa kata Salman fa ahbabtu hu hubban la yuhibbu syai'an qabla hum mithluhu. Maka aku pun sangat cinta kepada orang ini, pendeta yang baru ini. Aku tidak pernah mencintai seorang sebagaimana cintaku terhadap pendeta ini. Aku pun tinggal bersama pendeta ini beberapa waktu. Akhirnya pendeta ini pun datang waktu uh, akan meninggal dunia uh, hadratul wafat ya, akan meninggal dunia maka aku pun berkata kepada pendeta ini inni kuntu ma'aka fa ahbabtuka hubban lam uhibbahu shay'an qabla wa qad hanaraka ma tara ta'ala fa inni fa ila man kata salman wahai pendeta yang budiman sungguhnya aku telah bersama engkau beberapa waktu dan aku sangat mencintai engkau aku tidak pernah mencintai seorang Seb eh, seperti cintaku kepada engkau Dan sekarang telah hadir keputusan Allah Subhanahu Wa Taala Artinya engkau akan meninggal dunia Maka kepada siapakah aku harus pergi Siapakah engkau wasiatkan kepada aku Agar aku pergi ke kepadanya Dan apa yang kau perintahkan kepada aku Apa kata sang pandeta Alaygunaya Wahai putraku Demi Allah Ma'alamul yawma ahadan alamakun tu'alai Aku tidak mengetahui seorang pun sehari ini yang berada di atas agama seperti agamaku. Lakon dahalakan nas wabat jalu orang-orang telah binasa, ya? dan mereka telah mengadakan perubahan. Wataraku aksar makkan wa alai dan telah mereka telah meninggalkan ajaran yang dahulu kebanyakan ajaran yang mereka dahulu berada di atas jalan ajaran tersebut. Mereka banyak meninggalkan kebenaran dan mengadakan perubahan. Inna rojunan bil mausil wahwafulan. Kecuali ada seorang tepatnya di Al Musil satu nama tempat, iaitu Sifulan. Wahwulama kun tu alai fal habbihi. Orang ini agamanya seperti agamaku Maka silakan pergi kepada orang tersebut Tadkara pendeta yang baik ini pun dikubur Maka Salman Al-Farisi segera pergi menuju al mausil mencari orang tersebut yang telah diwasiatkan oleh pendeta tadi Setelah mendatangi orang ini Salman Al-Farisi berkata Wahai fulan, semuanya sang pendeta telah mewasiatkan kepada aku Tadkara dia akan meninggal dunia Agar aku menemui engkau Dan dia telah mengabarkan kepadaku aku bahwasnya agamamu Sama seperti agamanya Akhirnya orang ini berkata, silakan kau tinggal bersamaku. Salma Al Farisi pun tinggal di kota Mausil ini bersama orang tersebut. Apa yang dia dapati sama seperti yang dia dapati terhadap pendeta yang baik tadi. Fawajatuhu khairu rojulin alaamri sawahibidi. Aku dapati orang ini orang yang sangat baik, sebagaimana pendeta tadi. Namun tidak berapa lama kemudian akhirnya orang ini pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Salam berkata kepada dia, wahefulain. Inn fulanan awsa bi ilik wa amran bil hukbika. Waktu hadar keman? Min amri Allahi ma tera. Fainam tu sib. Kata Salman kepada orang ini. Wahai fulan, sungguhnya pelet telah wasiatkan aku untuk pergi kepada engkau. Tatkala dia akan meninggal dunia. Sekarang kau pun dibina akan meninggal dunia. Kau sekarang demikian pula akan meninggal dunia. Maka kepada siapakah harus pergi? Berilah wasiat kepadaku. Siapa yang harus aku temui? Apa kata orang ini? Ya bani. Yahya ya Allahi ma' alam rajaunan alamitlima kurna'alehi illa rajaunan bin Nasibin, wahyu fulan falhak bhih. Orang ini pun berkata, wahai anakku, sungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun yang berada di atas agamaku, kecuali seorang yang berada di kota Nasibin, yaitu Si Fulan. Pergilah temui dia. Ketika orang ini pun meninggal dan dikubur, maka Salman al-Farisi pun pergi ke kota Nasibin dan menemui si fulan orang yang tadi telah diwasiatkan untuk bertemu dengannya maka sama akhirnya diizinkan untuk tinggal bersama orang ini kata Salman fa aqamtu 'indahu fawajadtuhu 'ala amri sahibaihi aku pun tinggal bersama orang ini orang yang ketiga ini dan aku dapati orang yang ketiga ini pun sama agamanya seperti pendeta dan orang yang kedua tadi sama-sama baik dan dia adalah orang yang terbaik namun tidak berapa lama kemudian orang ini pun akan meninggal dunia. Tatkala sakaratul maut, maka Salman Al-Farisi berkata, "Wahai fulan, sungguhnya dahulu pendeta telah mewasiatkan aku untuk bertemu dengan si fulan tatkala akan meninggal dunia. Kemudian si fulan tersebut tatkala akan meninggal dunia mewasiatkan aku untuk bertemu dengan engkau. Dan sekarang aku pun akan meninggal dunia, maka berilah wasiat kepadaku, siapa yang harus aku temui setelah engkau meninggal dunia?" Apa kata orang yang ketiga ini Ya bulayya, wahai putraku Wallahi ma'alamu baqiyah ahadun ala amrina Amuruka an ta'tiyahu illa rojulun bi'amuriyah min ardi rum Fa'innahu ala mitli manhanu alaihi Fa'innah babta fa'tihi fa'innahu ala amrina Orang ketiga ini berkata Wahai Salman ya, Sekarang ini aku tidak tahu ada seorang pun yang tersisa di atas muka bumi Yang berada seperti agamaku ini Kecuali ada seorang yang tinggal di kota Amuriyah. Di negeri Rum ya. Sungguhnya dia, agama dia berada di atas Seperti agama kami bertiga Jika engkau berkehendak Maka pergilah ke orang tersebut Sungguhnya dia berada di atas agama kami Setelah orang ketiga ini pun meninggal Dan dikuburkan, maka Salman pun pergi Ke orang yang keempat Di kota Amuria. Kemudian Salman mengabarkan kepadanya Tentang ceritanya, tentang kisahnya Akhirnya orang keempat ini pun mengatakan Hakim Indi silakan tinggal bersamaku Maka Salman mendapati orang ini pun sangat rajin beribadah ya, Sebagaimana sahabat-sahabatnya yang tiga orang tersebut Dan Salman sempat bekerja di tempat orang tersebut Sampai akhirnya Salman Al-Farisi memiliki beberapa ekor sapi dan eh, beberapa ekor kambing Dan tak kalau orang keempat ini pun akan meninggal dunia Maka Salman Al-Farisi berkata kepada orang ini Menceritakan kisahnya Kata dia wahai fulan saya dulu bersama seorang pendeta, kemudian dia mewasitkan saya kepada orang e, si fulan yang satunya, si fulan yang kedua. Kemudian saat kala yang fulan kedua juga meninggal dunia, mewasitkan saya kepada si fulan yang ketiga. Dan saat kala si fulan yang ketiga akan meninggal dunia, dia mewasitkan saya untuk bertemu dengan engkau. Sekarang engkau pun akan meninggal dunia. Maka kepada siapakah aku harus pergi? Siapa yang harus aku temui setelah engkau meninggal dunia? Akhirnya apa kata orang ini? Aibunaya, wallahi ma alam asbah ahadun alam muslimah kurna ala himin alnas, amuruk anda tahu. Saya tidak tahu seorang pun sekarang ini di atas muka bumi ini yang berada seperti agama kami. Saya tidak yang, bisa saya perintahkan agar engkau pergi menemuinya. Saya tidak tahu seorang pun sekarang ini. Akan tetapi Abdullah zaman Nabi yang mufawtin di Ibrahim, yahrud b'arab Arab, muhajiruhu ila ardh bin harraatin binahum an Nakhlon. Kata orang ini, kata Ila Salman. Namun, meskipun tidak ada seorang pun yang seperti di atas agama, pun tidak ada seorang pun. Akan tapi, sekarang ini sudah tiba saatnya. Akan diutusnya seorang nabi yang membawa agama Ibrahim AS yang akan keluar dari negeri Arab. Akan ada seorang nabi yang keluar dari negeri Arab. Tempat hijrahnya, ya, muhajaruhu, tempat hijrahnya adalah suatu negeri yang terletak di antara harrotain. Harrotain itu di antara uh, kumpulan uh, harroh itu artinya batu hitam ya batu cadas yang hitam dan itu maksudnya kota Madinah karena kota Madinah itu adalah kota yang terletak di antara dua kumpulan batu hitam ya, ya, ya, batu hitam yang batu cadas yang hitam bailahuma nakhlun di antara dua kumpulan batu tadi ada pohon-pohon uh, palma bihi alamatun la tukhfa la tukhfa kata dia ingat nabi tersebut memiliki ciri-ciri ya yaqulul nabi tersebut makan hadiah wala yaqulus sadaqah dan tidak makan sedekah Bayi nak tifaihi kata munabuwa dan diantara dua pundaknya ada cak kenabian. Fa ini satu tak antal hak betul kalbidat. Fa faham. Kalau kau mampu untuk pergi ke negeri tersebut, maka pergilah. Akhirnya orang yang keempat ini yang di Amuria tadi pun meninggal dunia dan dikuburkan. Akhirnya Salman tinggal beberapa lama di kota Amuria. Ya, sampai akhirnya uh, datanglah uh, kafilah pedagang se sebeberapa orang para pedagang datang. Akhirnya Salman menawarkan dirinya. Kepada kafilah dagang tersebut. Eh miluni ila ardi Arab. Waktu ikum bakkarati hadi wa buni mati. Basalman tolong bawa saya bersama kalian pergi ke negeri Arab sebagai upahnya saya akan berikan kepada kalian sapi yang aku miliki dan kambing yang aku miliki. Mereka pun berkata naam baik. Maka Salman al Farisi pun memberikan kepada mereka upah yang telah dia janjikan Mereka membawa Salman al Farisi pergi bersama mereka. Sampai akhirnya tatkala mereka sampai di sebuah lembah Al-Qurah, ya, maka mereka berbuat dolim kepada Salman. Mereka jual Salman seakan-akan Salman adalah seorang budak. Mereka jual kepada seorang Yahudi. Dianggap sebagai seorang budak, dan dijual kepada seorang Yahudi. Akhirnya ternyata orang Yahudi ini tinggalnya di Madinah. Orang Yahudi yang beli Salman ini tinggalnya di Madinah. Akhirnya Salman pun pergi bersama orang Yahudi ini. Tinggal bersama orang Yahudi. Menjadi budak orang Yahudi ini. Ya, ternyata dia melihat Yahudi ini memiliki kebun korma. Bahkan Salman kerja uh, di orang Yahudi ini sebagai seorang budak, dan dia dapati tempat yang dia tinggal ditinggali orang Yahudi tersebut seperti tempat yang telah disifatkan oleh uh, orang yang baik tadi yang telah meninggal dunia, yang mengatakan bahawasinya akan muncul seorang nabi yang muncul di sebuah daerah yang terletak di antara dua kumpulan batu hitam dan di antara dua kumpulan batu hitam tersebut ada korma. Tatkala kata Salman, tatkala aku sedang kerja bersama orang Yahudi tersebut, tiba-tiba datang sepupu orang Yahudi ini, ya, dari bani Quraysh. Kemudian eh, apa namanya eh, di dijualah Salman kepada ibnu Ammihi, dijualah Salman kepada eh, sepupu orang ini, sepupu orang Yahudi ini, dan dibawalah Salman ke kota Madinah. Saat kali Salman melihat kota Madinah, maka dia sadar bahawanya tempat yang akan dia tinggali ini ya, dari suku orang Yahudi ini persis seperti apa yang diceritakan oleh sahabatnya tadi bahawanya akan muncul seorang nabi yang terletak yang e, tempat hijrahnya terletak di antara kumpulan dua batu hitam dan di antaranya ada forma. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan tinggal di kota Makkah. Berapa lama ya. Salman tetap bekerja di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi ini. Kemudian Rasulullah sallallahu pun berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pada kala itu Salman sedang berada di atas pohon korma sedang bekerja untuk tuannya itu orang Yahudi. Dan tuannya sedang duduk di bawah. Ya, sedang duduk di bawah. Tiba-tiba datang sepupu tuannya mengabarkan dengan berkata kepada tuannya tersebut, wajafunan, katalah katalah Allah bani kailah. Wallahi innahum la mujtami'ounan anbi kuba ala rojulin. Kau dimak min makatil yau, min makatil yau yas amunan lahunabi. Kata orang Yahudi ini kepada skupu orang Yahudi ini kepada orang Yahudi tadi, kata dia, semoga Allah membinasakan orang-orang ansar. Demi Allah, mereka sekarang orang-orang ansar sedang berkumpul di daerah kuba. Mereka sedang menunggu seorang dari yang datang dari kota Mekah, yang mereka menyangka orang tersebut adalah seorang Nabi. Subhanallah. Ketika Salman mendengar kabar ini yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi, kata Salman al-Kawadat, aku pun gemetar, ya, keluar keringat, bercucuran dari uh, dari apa namanya keningku, kena gemetar karena mendengar itu yang ditunggu-tunggu Salman selama ini. Hato nan tuan nisa ala seyidi sampai aku aku kira bahwa si aku telah jatuh dari korma menimpa. ...Tuhanku yang sedang duduk di bawah. ...Alazaltu maka aku pun segera turun dari... ...dari pohon korma. ...Faja'altu akul libn ammihi... ...Maka aku pun berkata kepada sepupu Tuhanku tadi... ...Mada takul apa yang telah kau katakan? ...Mada takul apa yang telah kau katakan? basyidi. seyyidi... ...Falamani lakmatan syedidatan... ...Kulihada. Setelah Tuhanku mendengar aku bertanya berulang-ulang... ...Maka Tuhanku pun marah. Dia pun menamparku dan memukulku dengan pukulan yang sangat keras dan dia berkata "mala kah wali apa urusanmu dengan urusan ini wahai salman kerjakan tugasmu" kata salman "la syai inna ma aradtu an astakhbithahu an maqal tidak ada tidak ada masalahnya kata salman aku hanya sekedar ingin mengecek apa tadi yang telah diucapkan" Kata salman "wa kana indi syai' jam'tuhu falamma amsaitu akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila rasulillah sallallahu alaihi Aku memiliki sedikit harta yang aku kumpulkan, kata Salman. Maka tatkala di sore hari aku pun pergi membawa harta aku sedikit harta harta aku tersebut menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Kuba. Aku pun menemui beliau dan aku katakan kepada beliau, Inna hukmat balawani anakarojuleng saleh. Kata Salman, Wahai Muhammad, aku dengar bahawa siangku adalah seorang yang saleh. Wamaka ashabun naka waraba zawhaja. Dan saya tahu bahwasanya engkau memiliki sahabat-sahabat, ya teman-temanmu yang orang asing, ya, dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan asing dan punya kebutuhan. Wahad <tuh> syirikana indilis sadakah? Barai itu kum ahpabihimin qairikum. Kata Salman, saya punya memiliki sedikit harta untuk sadakah, ya? Maka menurut saya, engkau lebih butuh daripada daripada yang selain engkau. Ambillah sadakah ini. Maka kata Salman faqarrabtuhu ilayhi aku pun mendekatkan sedikit hartaku tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu makanan maksudnya ya. diberikan kepada Nabi sallallahu wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi ku wa amsaka yadahu falam yaqul maka Nabi sallallahu wasallam pun mengambil makanan yang diberikan Salman kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membagikan makanan tersebut kepada para sahabat Nabi ia berkata kuluh makanlah makanan tersebut sementara Nabi sendiri tidak makan apa kata Salman Fakultifinafsi, aku pun berkata dalam diriku Hadihi wahidah. Dan inilah ciri pertama nabi. Karena disebutkan di antara ciri nabi tidak makan saudako. Salman sudah membuktikan bahasanya nabi tidak makan saudako. Apa kata Salman? Thumansoroftu anhu fajamatushayyan. Kau tahu Allah Rasulullah SAW di al Madinah. Kemudian aku pun pergi meninggalkan nabi. Kemudian aku mulai mengumpulkan lagi sedikit harta, sedikit makanan. Setelah itu. Rasulullah sallallahu berpindah dari Kuba menuju kota Madinah, ya. Jadi Kuba itu masih agak jauh, agak di luar pinggiran kota Madinah. Rasulullah sallallahu pindah ke pusat kota Madinah. Kemudian aku menemui Nabi sallallahu Kemudian aku berkata kepadanya, "Ini qutratu ay la taqulu sadaqah." Wahai Muhammad, aku melihat engkau tidak makan sadaqah. Wah, hadhiyah tun. Akramtu ka biha. Ini adalah hadiah, ya. bukan sadaqah. Aku ingin muliakan engkau dengan hadiah ini. Maka Rasulullah sallallahu pun makan hadiah tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi memerintahkan para sahabat untuk makan hadiah tersebut. Maka apa kata Salman? Fakultu finapsi ha taani fintan. Ini dua ciri benar yang telah disebutkan oleh sahabatku tadi. Ya. Bahawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan saudaraku, akan tapi makan makan uh, hadiah. Kemudian kata Salman, Sunnah jiktur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah bibaki albarkat. Ya. Kemudian aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di baki albarkat. Dan sedang mengantar jenazah salah seorang sahabat meninggal dunia ya kemudian dia duduk di antara para sahabatnya maka aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian aku menuju ke belakang Nabi sallallahu sallam ingin melihat tanda kenabian yang ada di pundaknya tatkala Rasulullah SAW melihat tingkahku tersebut ya maka Rasulullah tahu bahwasanya Salman ingin melihat tanda kenabiannya maka Rasulullah SAW pun melepaskan ridahnya melepaskan selendangnya agar tersingkat pundaknya Maka tatkala Salman melihat tanda ke Nabi yang terdapat di pundak Rasulullah Sallam, maka Salman pun e, menangis. Ya, kemudian Rasulullah Sallam ya. tatkala melihat Salman menangis, beliau berkata tahawal. Ya, ke depan. Akhirnya Salman dari belakang Nabi menuju e, ke depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya kata Salman, fa khasz tu alehi hadis ika mahadz tu ya Abbas kata Salman maka aku pun mengabarkan kisahku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah aku kabarkan kepada engkau sekarang ini wahai Ibnu Abbas demikianlah kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada eh, disampaikan Salman Al-Farisi kepada Ibnu Abbas dan juga disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Islam beliau yang ini menunjukkan bahwasanya kabar akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diketahui oleh para pendeta bahkan mereka Mengetahui kapan waktu Nabi SAW diangkat menjadi nabi. Bahkan mereka tahu di mana tempat hijrahnya Nabi. Mereka tahu Nabi bakalan berhijrah dan mereka mengetahui bahawa Nabi akan berhijrah di sebuah kota yang terletak di antara dua batu hitam dan di tengah di antara dua batu hitam tersebut terdapat banyak korma, yaitu kota Madinah. If'ani Allah fatihi din asalamu alaikum para pendengar hadirat yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Nabi S.A.W ya, mencapai umur 40 tahun sempurna Nabi S.A.W e, suka untuk berkhaluat ya, Suka untuk bersendirian, menyepi ya. Karena Nabi S.A.W melihat Bagaimana kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Kemaksiatan, kerusakan yang mereka lakukan menyembah berhala, sujud kepada berhala Meminta kepada berhala Belum lagi kerusakan akhlak, zina dan macam-macamnya Maka Rasulullah SAW pun Senang untuk menyepi Bersendirian ya, Maka beliau pun pergi ke Gua Hira ya. Setahun sekali Beliau pergi ke Gua Hira Dan kemudian beliau menyepi di Gua Hira Selama sebulan Disebutkan bahawasanya beliau menyepi di Gua Hira Setiap bulan Ramadhan Para ulama telah berselisih pendapat Tentang uh, Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Setelah kala di Gua Hira Apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW Nabi ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Anha telah meringatkan hadis ini bahawa si Rasulullah Sallam pergi ke Gua Hira dia taabat, dia beribadah, ya, beribadah di Gua Hira Apa ibadahnya? Hilang di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahawa si Rasulullah Sallam beribadah sesuai dengan syariat Nabi Nuh, Ada yang mengatakan Rasulullah Sallam beribadah sesuai, sesuai dengan syariat Ibrahim. Ada yang mengatakan sesuai syariat Musa. Ada yang mengatakan sesuai syariat Isa. Alaihissalam. Akan tetapi tidak ada dari sama sekali yang menunjukkan akan hal ini. Ya, oleh karenanya Sebelum kelapa mengatakan bahawa Kita tidak tahu dengan jelas Apa sih ibarat yang dilakukan oleh Nabi SAW Yang jelas Nabi SAW Yatahannath Yatahannath iaitu berusaha meninggalkan dosa Ini yang jelas disebutnya adalah Dalam uh, salah, salah, salah, salah seorang perawi hadis Kalau tidak salah uh, Zuhri menyebutkan bahawa Nabi SAW Yatahannath iaitu meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan Yang tersebar di kalangan Orang-orang Arab Jadi Nabi SAW menyepi di Gua Herak untuk meninggalkan kerusakan yang dia lihat. Kemudian di antara ibadat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau yatafakar, ya, beliau mengamati, merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melihat tentang kerusakan yang ada di kaumnya. Ya. Dan tentunya uh, perenungan seperti ini akan menambahkan keimanan, akan menambahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara juga disebutkan bahawa sebenarnya Rasulullah Sallam mengambil bekal dari Khadijah. Setiap bekalnya habis Rasulullah Sallam turun ke rumah Khadijah kemudian mengambil Khadijah mengambil dari Khadijah beberapa bekal yaitu makanan dan Rasulullah Sallam membagikan makanan tersebut kepada fakir miskin. Itu di antara ibadat yang dilakukan oleh Nabi Sallam ketika di gua di gua di gua Heron. Ya beliau setelah turun dari gua Heron membagikan makanan kepada fakir miskin. Setelah itu beliau tawaf di di Kaabah. Oleh karenanya kita tidak tahu jelas. Ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas di antara ibadah tersebut Rasulullah Sallam berusaha meninggalkan kaumnya yang bergeliman dengan kemaksiatan, merenungkan apa yang telah mereka lakukan, merenungkan kerusakan yang telah terjadi. Kemudian di antaranya beliau merenungkan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan di antara ibadah yang beliau lakukan setelah turun dari gua Hera beliau memberi makan kepada fakir miskin sebelum beliau tawaf di di Kaabah. InsyaAllah ZaniAllahu yaqom itulah yang dilakukan oleh Nabi saw. Tatkala uh, sebelum turun wahyu kepada beliau di di gua Hiroh. Ya. Namun anda ingatkan bahwasanya uh, jangan sampai di antara kita sekarang kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Artinya pergi ke gua Hiroh bertapa selama sebulan, ya uh, menyepi merenungkan apa yang dia, uh, kebesaran Allah subhanahuwataala di situ, ya. Karena hal ini tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi nabi dan berapa kali beliau pergi ke Mekah melaksanakan umrah bahkan empat kali beliau umrah, terkalah juga melaksanakan Fatum Makkah, ya, pernah keluarkan kota Mekah. Beliau sama sekali tidak pergi ke Gua Herak untuk mengadakan tapa yang pernah beliau lakukan. Ya. Padahal kita tahu Gua Herak dekat dengan Kaabah, dekat dengan Masjid Haram. Namun Nabi SAW sama sekali tidak pernah mensucikan tempat tersebut. Demikian juga para sahabat. Tidak seorang pun dari mereka yang kemudian pergi menuju Gua Hira ya, bertapa di situ atau beribadah dengan menyepi di situ, berkhalwat di situ tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak seorang pun sahabat yang melakukannya. Oleh karena itu jelas bahwasannya ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW terkala di Gua Hira karena beliau belum diutus sebagai seorang Nabi terkala itu. Sehingga syariat yang Uh, beliau lakukan tidak ada tatkala itu sehingga beliau berisyihad sehingga beliau yang yang penting yang ingin beliau lakukan adalah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sikap beliau yang meninggalkan kemaksiatan yang tersebar di uh, kaumnya itu merupakan satu bentuk ibadah. Tidak ikut sertanya beliau terhadap kesyirikan kemaksiatan, kerusakan moral yang dilakukan oleh orang Arab tatkala itu di kota Mekah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setelah Rasulullah SAW Diangkat menjadi seorang Rasul Diangkat menjadi seorang Nabi Maka tetap ada khulwat Masih disyariatkan khulwat Akan tetapi dalam bentuk yang lain Bukan dengan dalam bentuk bertapa di suatu tempat menyepi di suatu tempat gelap-gelapan enggak, Akan tetapi dengan Bangun di tengah malam Solat dan beribadah kepada Allah subhanahu SWT Itulah bentuk khulwat Yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap harinya Oleh karenanya Nabi SAW bersabda Sallu billail wa nasuniyam tadukul jannat abisalam Saat kala Nabi SAW datang ke kota Madinah di antara uh, dakwah yang pertama kali yang beliau sampaikan sebagai perkataan Abdullah bin Salam, awalul kalamin semai itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat pertama yang aku dengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke, ke kota Madinah, ya Ayuhan Nas Absus Salam, wahai manusia sekalian Absus Salam, Tebarkanlah salam, wati emut taam dan berilah makanan kepada fakir miskin, wasilul arham dan sambunglah silaturahmi. Wa dan salatlah malam tatkala orang-orang sedang tidur terjulul jannah tabi niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan oleh diangkat menjadi nabi adalah salat malam ya apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala kullalailatin kullalailatin ila sama'id dunya hinna hina yabqu sholatul lailil akhir fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu turun ke langit dunia tatkala masih tersisa, tersisa sepertiga malam yang terakhir Maknul Allah berkata, Man yadu'oni faasjiibalahu. Siapa yang berdoa kepada Aku maka Aku akan kabulkan doanya. Waman yasaluni fauciyahu. Barangsiapa siapakah yang meminta kepada Aku maka Aku akan penuhi permintaannya. Waman yastaghfiruni faughfirallah. Siapa yang minta ampun kepada Aku maka Aku aku akan ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Taala turun di tengah malam melihat hamba-hambanya mana di antara hamba-hambanya yang cari muka kepada Allah, yang cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Taala yang punya kebutuhan agar Allah penuhi kebutuhan tersebut, yang punya dosa agar Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Itulah bentuk khalwat yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Oleh karenanya tidak disyariatkan bagi kita untuk kemudian pergi ke Gua Hira, kemudian uh, apa namanya bertapa di situ atau di gua-gua yang lainnya di Indonesia ini, ini tidak disyariatkan uh, dalam uh, syariat kita. Sebenarnya ada hadis yang sangat panjang yang ingin anda bacakan Akan tapi kan, Sebenarnya waktunya tidak tidak cukup Maka kita tunda tentang bagaimana Turunnya wahyu Ya takkan Rasulullah SAW di Buahira, Kemudian datang Malika Jibril Menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW Maka insyaAllah akan kita tunda pada uh, Pekan berikut Allah Ta'ala alam Bisa'atnya Nama ikhwatul Islam manapun anda berada. Demikian kajian dari pembahasan sirah Nabawiyah ash yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Abdul Musin Firandaan Dirjah, rahimahullah taala. Sebuah uh, gambaran perjalanan menjemput hidayah dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ikhwatul Islam manapun anda berada, untuk selanjutnya kami akan membuka Kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung Pada Al-Ustaz di kesempatan siang hari ini Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 Atau melalui pesan singkat Di 081-989-6543 Tapi untuk yang pertama Kami yang datang dari pendengar kita Dari Umu Sophie di Cikampek Ustaz Barakallahu Fikum Ibadah khusus seperti apakah yang dikerjakan pada zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, demikian. jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Azza wa Jalla. Ya Aku. Kita tahu bahawa sebenarnya para Nabi mereka bersepakat dalam tauhid. Kata Nabi SAW, Allahu ambiya, abinahu alnat. Abu Nawahid atau Umarah Tunas Shattai. Awak mahu kalau Rasulullah SAW, bahawa sebenarnya para Nabi mereka uh, adalah uh, satu dalam gelang tauhid itu sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan tapi ummatuna syata akan tapi syariat kami berbeda-beda ya setiap nabi memiliki syariat tersendiri namun di sana ada syariat yang merupakan kesepakatan oleh para nabi secara global secara mujmal dan ini di, bisa ditangkap oleh setiap kita syariat tersebut misalnya berbuat baik kepada orang lain berbakti kepada orang tua memberi makan kepada fakir miskin ya berbuat segala bentuk kebaikan ini tentunya syariat setiap nabi seperti itu ya. demikian juga tidak melakukan kezaliman, tidak berzina, kemudian tidak merampas harta orang lain, tidak memakan harta orang lain. Inilah syariat yang disepakati seluruh para nabi. Dan ini diketahui oleh masyarakat. Masyarakat paham bahwasannya perbuatan zina adalah haram, kemudian Mengambil harta orang yang adalah haram Dan mereka paham juga bahawa yang beri makan kepada fakir miski adalah perbuatan baik Berbakti kepada orang tua adalah perbuatan baik Ini adalah bentuk syariat yang disepakati oleh seluruh para nabi secara global Secara mujmal Ini yang dilakukan oleh orang-orang ahli fatrah pada kala itu Adapun cara ibadah khusus bagaimana cara sholat maka, Mereka tidak mengerti karena tidak pernah diajarkan e, Karena mereka belum mendapatkan Islam Sehingga di antara ibadah yang mereka lakukan oleh ahli fatrah Tadi seperti memberi makan kepada fakir miskin, memberi salam di antara mereka, hal-hal yang secara naluri bisa ditangkap oleh orang-orang bahwasanya itu merupakan uh, kebaikan. Adapun ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Sallam sebagaimana tadi kita telah jelaskan di gua hero, ibadah khusus bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu apakah Nabi Sallallahu Sallam sujud, apakah Nabi Sallallahu Sallam tidak ada dalil tegas yang menunjukkan akan hal itu. Akadain para ulama menyebutkan yang jelas Nabi Sallallahu Sallam menyepi meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan oleh. Orang-orang di kaumnya yang ini merupakan bentuk ibadah meninggalkan kemaksiatan merupakan salah satu bentuk ibadah kemudian Nabi saw tentunya merenungkan kebesaran Allah Subhanahu Wataala dan merenungkan kerusakan yang terjadi sedang terjadi kesyirikan yang tersebar di alam semesta dan di antara ibadilah pernah Nabi Nabi saw memberi makan kepada fakir uh, fakir miskin. Nah. Allah Taala Nabi Al saw. Tak bisa ta ta atas jawapan Ustaz. Berikut kami angkat pertanyaan dari Pak Slamet di Jakarta Utara atau Priuk kami persilakan. Halo Pak. Hello. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Hormatullah. Silakan Pak. Saya tu mau tanya masalah uh, di luar dari tema, enggak apa Saya eh, Masalah ini uh, agak kesulitan tentang uh, Allah itu kadang-kadang berterima uh, uh, aku ya, aku sama kami itu perbedaannya. Oh, iya. perbedaannya. Perbedaan Aku sama kami itu apa itu? Contohnya ya, di sini, Pak. Ya, nah. Di sini di Al Quran disebutkan di Surah Yasin fa anuguh duni hada suratul mustaqim dan da'atlah kamu menyembah iya jadi uh, terus di selanjutnya di sini wa uh, in qulu la ma ja'a dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami gitu kalau nggak salah gitu ya, so, ya ustadz ya. hmm. jadi jadi saya ini sudah lama sekali nggak ya. nggak bisa masuk masuk Taip, terima kasih pak nanti uh, kita iya. sampaikan ke ustadz nah ya, terima ya, ya. kasih ya, pak salamat assalamualaikum. assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh allah swt wa menurunkan Al-Quran dengan bahasa arab bahkan kata allah belisanin arabiin mubin alquran diturunkan dengan bahasa arab yang sangat jelas oleh karenanya Al-Quran adalah bentuk muqizzat, ya. yang Allah subhanahuwataala menantang orang-orang Arab yang ketika itu eh, jago bersyair, ya. mereka sangat terkenal dengan syair, ya, maka Allah tantang mereka untuk membuat seperti Al-Quran, yang mereka adalah pandai bahasa Arab, namun mereka tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran, oleh kerana banyak dalam Al-Quran Allah buka surat surat dengan mengatakan alif lam mim alif lam mim saad jazin. Oh, Allah menyebutkan huruf-huruf uh, di awal Al-Qur'an sebagai peringatan bahwa Al-Qur'an yang kalian dengarkan ini adalah dari bahasa Arab bukan dari bahasa yang lain. Yang kalian paham tentang bahasa tersebut Yang kalian pandai tentang bahasa tersebut. Alif Lam Mim itu ada Alif, ada Lam, ada Mim, ada Shad, ada Tha, ada Ya, ada Sin. Itulah di antara hikmah kenapa Allah buka sebagian surat dengan huruf-huruf tersebut untuk mengingatkan kepada orang-orang Arab bahwa Al-Qur'an itu turun dengan lisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat sangat jelas. Ya. Oleh karenanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara bahasa Arab dan di antara bahasa Arab, yaitu terkadang orang yang berbicara menggunakan dhamir memungkinkan kata ganti jamak seperti kita juga bahasa Indonesia mengulang demikian. Kami, kita kadang berkata dengan orang kita mengatakan kami alhamdulillah tiba di Jakarta pada jam sekian misalnya. Maksud saya, maksud padahal ucapan itu maksudnya saya sendiri atau kita padahal maksudnya tunggal namun dengan menggunakan kalimat jamak. Ini adalah salah satu Metode yang digunakan juga dalam bahasa Arab sebagaimana digunakan dalam bahasa Indonesia. Namun kita kembali kepada ayat ayat yang tegas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul huwallahu ahad. Ya Allah adalah maha maha esa. Allah maha esa. Sekarang datang sebagian orang-orang Nasrani -orang yang mengatakan bahwasanya Allah mengatakan Allah itu jama' ya, tidak tunggal, tetapi Allah itu ee, jama' Makanya dalam Al-Qur'an banyak nahnu nahnu kami-kami kami. Ya kita bilang bahwasanya wahai orang-orang Nasrani kalian tidak bahas, tidak paham bahasa Arab. Orang-orang orang-orang Arab Quraisy dahulu yang mahir bahasa Arab, yang pandai bahasa Arab tidak pernah mengkritik Nabi dari sisi ini. Tidak pernah mengatakan wahai wahai Muhammad, kita pun e, sebagaimana kita berbuat syirik, kau juga berbuat syirik. Buktinya Allah mengatakan kami dalam Al-Qur'an tidak seorang pun orang Arab yang mengatakan demikian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu di antara metode bahasa Arab, usul bahasa Arab menggunakan kalima, kata saya dengan menggunakan kami, ana dengan menggunakan nahnu. Dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab, bahkan juga dalam bahasa kita bahasa Indonesia. Di antaran juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat nahnu kami selain untuk pengagungan dirinya, pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian juga di antara sebabnya. Terkadang beberapa perkara yang mengerjakan malaikat. Mengerjakan malaikat seperti Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun." Kami telah menurunkan Al-Qur'an, yang menurunkan adalah para para malaikat. Ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrab ilaihi wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat nadinya." Maksudnya para malaikat yang mencatat. Ya. Raqibun atid. Jika talak kalau mutalakiyah ni, anilah minyau, anisimali kaid, iaitu tentang dua malaik, malaikat yang sedang duduk lebih dekat daripada urat nadi. Namun Allah menggunakan kalimat nahnu kami, karena malaikat adalah anak buah Allah subhanahu wa taala. Demikian juga tak kala malaikat Jibril alaihissalam membacakan Al Quran kepada nabi. Kata Allah subhanahu wa taala, wa idaqurahnu fattabi' qur'ana Jika kami baca Al Quran maka ikutilah, bukan Allah yang baca, tetapi Jibril alaihissalam. Kata Allah, wa idaqurahnu jika kami baca Al-Quran, maka ikutilah wahai Muhammad, padahal yang baca siapa malaikat, malaikat Jibril, namun Allah menggunakan kalimat nahnu, karena ee, menunjukkan bahwasannya apa namanya, para malaikat merupakan anak buah Allah Subhanahu Wa Taala. sebagaimana seorang ee, misalnya seorang ee, amir atau seorang gubernur dia bangun sebuah istana yang sangat besar dia mengatakan, kami yang bangun istana tersebut tentunya bukan dia yang angkat bukan ee, gubernur yang angkat pasir yang Angkat bata bukan, tapi anak buahnya, ya. Semua atas perintah dia, maka dia menggunakan kalimat kami ini diantara perkataan para ulama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat nahnu kami dalam beberapa ayat? Yang jelas kita kembali kepada ayat yang jelas. Allah Maha, Maha Esa. Allah mengatakan fa'budun sembahlah Aku. Allah menggunakan kalimat tunggal. Namun tak menggunakan kalimat jama. Kalimat uh, jama bisa jadi karena untuk pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan salah satu usulup metode dalam bahasa Arab, atau menunjukkan bahwasanya yang mengerjakan adalah para malaikat. Namun Allah menggunakan kalimat Nah, sebagaimana anak katakan tadi bahwasannya Orang-orang kafir Quraisy Mereka yang lebih mahir tentang bahasa Arab Mereka tidak pernah mengkritik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hal ini Karena mereka paham tentang bahasa Arab Yang mengkritik Islam, kaum Muslimin yang Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah menggunakan kalimat kami, kami Itu karena mereka tidak paham bahasa Arab Wallahu ta'ala alam bisawak Namun jazakallah haran jawaban Ustaz Dan berikutnya masih dari Penovan ada Pak Yono Di Jakarta Utara kembali yang sudah masuk Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum masat. Silakan pak, ada ya. pertanyaannya pak? Ya, saya mau nanya ini pak. Uh, orang kalau setelah sholat itu setelah berfikir itu kan nggak ada berdoa lagi ya? Jadi uh, kapan kita menggunakan doa-doa yang telah dimiliki, yang dikumpulkan misalnya? Dua Rabbana Haplana, Rabbana Atina Itu kapan yang menggunakannya kalau, kalau doa setelah... tak sempat diucapkan ya, Dianjatkan pak ya, ya Setelah berpikir kan tidak ada perlulang Jadi kapan menggunakan doa-doa seperti itu Bikitu. Assalamualaikum Ayo. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat bahwa doa adalah ibadah yang sangat Yang sangat agung Dan kalau kita melihat Sinnah Nabi SAW Nabi SAW jika selesai solat Maka beliau tidak Uh, berdoa setelah itu beliau hanya beristighfar kemudian membaca Zikir-zikir uh, tatkala tatkala selesai sholat bahkan disebutkan beliau beberapa kali uh, setelah sholat kemudian berkhutbah kemudian menyampaikan ilmu kepada para sahabat sehingga tidak ada doa khusus setelah sholat uh, fardu lima waktu dan kita disunahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dan doa bisa kita baca tatkala dalam salat ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ammaruqu fa'azzimu fihi rabb adapun tatkala engkau sedang ruku, maka agungkanlah rab engkau wa amma sujud fa'aksiru fihi dan tatkala engkau sedang sujud maka perbanyaklah doa dalam riwayat fajchahi du'a bersungguh-sungguhlah tatkala berdoa faqumi anasja'balakum maka tatkala sujud kita berdoa maka kata Rasul sem semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala aqrabu ma yakunu al'abdu baina al'abdi wa rabbih wa Kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala dia sedang sedang sujud, disitulah kita berdoa kepada Allah sujud kapan saja dalam solat, ya, solat sunnah maupun solat lima waktu. Kemudian juga uh, berdoa tatkala setelah tahiyat. Jadi setelah baca doa tahiyat menunggu imam salam atau kita sebelum salam kita bisa berdoa dan uh, kata terus salam silakan berdoa yang engkau engkau suka tatkala sedang ayat baca doa doa yang kita kehendaki, Jadi yang dipermasarkan oleh para ulama adalah Uh, kesinambungan atau senang continue seorang yang senantiasa berdoa setelah salat fardu ya. ini yang dipermasalahkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, namun jika seorang pergi kapan saja Maksud, setelah sholat, sebelum sholat, antara salat belum salat antara adzan dan iqamat kapan saja gerjalan di atas bumi di mana saja silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi masalah pengkhususan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi Mukhskan setelah berdoa setelah solat ini yang jadi masalah. Bahkan sebilik orang kalau tidak solat setelah solat lima waktu, maka seakan-akan dikucilkan, seakan-akan membawa agama baru. Padahal sebaliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah solat lima waktu tidak, tidak berdoa dengan doa yang khusus. Ya justru yang berdoa nanti setelah solat lima waktu itu yang membawa model-model baru. Jadi kesimpulannya bahwasnya doa kapan saja yang disunahkan seperti kalau sujud, kemudian tak kalau setelah, setelah tahiyat sebelum salam dan kapan saja silakan berdoa. Namun tidak memfaskan waktu tertentu. Jika terkadang kita punya kebutuhan, ingin berdoa setelah selarik lima waktu, terkadang tidak jadi masalah. Namun jangan dijadikan kebiasaan. Allah Taala alam berdoa. Jazakumullah khairan jawab Ustaz. Dan berikut kami akan pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Abdul Aziz di Karawang yang bertanya, Ustaz bagaimanakah kaedah atau bagaimanakah membedakan antara perlakuan khusus. Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau hal-hal yang bersifat khusus Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan hal-hal yang Merupakan petunjuk bagi Umatnya, sebagaimana Yang Antum sampaikan tadi mengenai nyepi di Gua Hiro Yang hanya khusus untuk Nabi Bagaimanakah atau apakah kaedah-kaedah Yang bisa kita dapatkan untuk Membedakan antara hal ini, Jazakallah Khamisah Uh, asalnya, seluruh yang dilakukan oleh Nabi SAW, setelah diangkat menjadi Nabi, saya ulangi, seluruh yang dilakukan oleh Nabi, setelah diangkat menjadi Nabi, atau setelah diangkat menjadi Rasul adalah syariat bagi umatnya makanya Allah mengatakan lapa'da kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah limangkana yarjullaha wal yaumil akhir wadhakarallaha kathirah sungguh pada diri Muhammad itu ada uswah hasanah ya, ada suri toladan ya, yang baik, yang dan kalau mengatakan bagi kalian ada uswah hasanah bagi kalian ada Rasulullah artinya untuk diikuti. Bahkan Allah mengatakan liman kana yarjullah bagi siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ciri-ciri orang yang ingin bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhir. Ini adalah hukum asal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut Nabi seperti dalam firman Allah ya ayuhan nabi ya Iza tolaqtumun nisa Kata, kata Allah SWT Wahai Nabi Jika kalian Allah, Allah tidak mengatakan jika kamu Tapi Allah mengatakan jika kalian Menceraikan istri-istri kalian Jadi seakan-akan meskipun yang diajak bicara Nabi Tapi mencakup seluruh kaum muslimin Karena Allah mengatakan Ya ayuhan Nabi Iza tolaqtumun nisa Allah tidak mengatakan Iza tolaqtan nisa Kata Allah Wahai Nabi jika engkau Jika kalian Allah tidak mengatakan jika engkau menceraikan istrimu Wahai Muhammad Tapi Allah mengatakan Wahai Muhammad Wahai Nabi, jika kalian menceritakan istri-istri kalian. Jadi meskipun kitab kepada Nabi, maksudnya mencakup seluruh kaum kaum Muslimin adalah hukum asal. Hukum asal bahwasanya sekarang sekarang dikerjakan Nabi saw adalah syariat bagi kita. Sampai ada pengkhususan, sampai ada pengkhususan menunjukkan bahwasanya itu merupakan syariat khusus Nabi saw dan tidak berlaku bagi yang yang lain. Seperti misalnya Nabi saw boleh menikah tanpa mahar. Wamroatan mu'minatan inu habat nafsah li nabi in aradan nabiu estan kihaha. Kali satah, kalis satah lakam mu'minin. Kata Allah Subhanahu Wataala kalau ada seorang wanita mu'mina yang ingin menghadiahkan dirinya kepada engkau wahai Muhammad dan engkau ingin menikahinya, maka tidak mengapa, tidak perlu mahar nikah kepada seorang wanita. Kata Allah, kalis satah lakam indunil mu'minin. hanya khusus bagi bagi engkau wahai uh, Muhammad. Contohnya seperti Nabi saw nikah 9 ya. Asalnya seluruh perbuatan nabi kita ikuti namun ternyata disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh sahabat yang istrinya lebih dari 4 disuruh cerai hanya disuruh sisakan 4 orang saja. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi nabi yang menikah lebih dari 4 sampai 9 orang itu kekhususan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi-nabi dahulu ada yang ya, seperti nabi nabi, uh, uh, nabi Sulaiman yang uh, bersumpah ingin Uh, apa namanya uh, berhubungan dengan istrinya sampai 100 orang atau 99 orang ya nabi-nabi dahulu juga ada istrinya banyak dan itu merupakan khususan nabi saw kita tahu dari mana tak ada dalil yang mengkhususkan jika tidak ada dalil yang mengkhususkan menunjukkan itu asalnya juga syariat bagi nabi dan syariat juga bagi kita ini ini berlaku pada perkara yang disyariatkan kepada nabi setelah nabi diangkat menjadi nabi ada pun nabi sebelum itu tak kala bertahanus atau ber berdasarkan syariat Islam akan tetapi itu ijtihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya tidak dijelaskan bagaimana ibadah Nabi tatkala itu bisa jadi Nabi sallallahu wasallam beribadah dengan ibadah yang mujmal ibadah yang global sebagaimana saya jelaskan tadi ibadah yang disepakati oleh para rasul seluruhnya seperti memberi, memberi makan fakir miskin merenungkan kebesaran Allah subhanahu wa taala terus menjauhkan diri dari dari apa namanya dosa-dosa dan kesyirikan ini adalah ibadah yang disepakati oleh para para rasul adapun Sengaja pergi ke gua Hira ya maka itu adi sihat Nabi saw dan kemudian setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, ya maka tidak dilakukan lagi oleh Nabi saw. Jadi pembahasan Nabi tatkala bertapa atau menyepi di gua Hira keluar dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ini bukan masalah khususan atau tidak khususan karena kita bicara tentang khususan tatkala Nabi Setelah diangkat menjadi nabi. Allah Taala menjawab. Tidak bezaklah jawapan Nustan. Dan berikut kami angkat dari pesan singkat kembali dari saudari Sari yang bertanya mengenai buku Syirah Nabawiyah yang berjudul Ar-Rahimul Makhtum. Apakah bisa menjadi sumber kita di dalam mempelajari Syirah Nabawiyah? Soya, silakan Nustan. Jadi kitab Ar-Rahimul Makhtum uh, sebuah sebuah kitab yang dianjurkan oleh para ulama. Kenapa? Karena kemudahan bahasa yang disampaikan oleh penulisnya. Safir Rahman Al Mubarakpuri yang salah salah seorang ulama dari India yang bermaknat salaf ya. E, jadi buku tersebut tentunya e, punya kelebihan dan punya kekurangan namun di diperuntukan bagi e, sangat mudah bagi orang-orang awam dengan bahasa yang sangat mudah. Jadi sangat dianjurkan untuk membaca buku buku tersebut ya. E, bahkan direkomendasikan oleh banyak ulama tentang buku Al-Haykul Makhtum ini. Saya juga sempat ber bertemu dengan beberapa murid dari seorang murid dari e, Safir Rahman Al Mubarakpuri yang menunjukkan bagaimana uh, ilmu beliau yang, yang yang sangat yang sangat tinggi. Jadi tidak mengapa membaca buku tersebut. Nah, izaklah. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami angkat dari penelpon kembali ada Pak Sudarmanto di Cikupa, Tangerang. Kami persilakan Pak. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullah. Silakan Pak. Nama mau bertanya uh, pada saat sebelum diangkat ataupun sesudah diangkat jadi Rasul. Nabi Muhammad Apakah mempunyai aktivitas Mencari nafkah seperti halnya kita Dan apakah pada saat itu Sesudah Nabi Muhammad Ataupun Sekarang ini Ada beberapa Pencerama Yang menjadikan aktivitas Ceramanya itu sebagai Untuk sarana mencari nafkah Apakah dibenarkan Demikian pertanyaan Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustaz. Ikholifillahu azza wajalla yakum Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu sebelum diangkat jadi nabi beliau sebagaimana disebut Allah menyebutkan, pokoknya beliau apa namanya? Quntu ar apa namanya? Saya dulu menggembalakan kambing liqorari ahli Makkah untuk mendapatkan beberapa sen, berapa uang dirham dari dari penduduk Makkah Rasulullah Wasallam pernah mengembalakan kambing Dan Rasulullah SAW juga berdagang Mendagangkan barang-barang Dijual oleh Siti Khadijah Radiyallahu ta'ala anha Kemudian Nabi SAW juga diantara amalnya Rasulullah SAW ee, Menerima titipan barang Dari orang-orang kafir Quraish Orang-orang ya. kafir Quraisy yang jelas Rasulullah SAW beramal Kemudian Rasulullah SAW juga Menganjurkan kita untuk beramal Dengan Dengan tangan sendiri Bahkan disebutkan bahasanya Seorang Nabi ya Karena yakulu ya min Amali yadih enggak salah Nabi Daud alaihi ya bahwasanya beliau uh, makan dari hasil uh, tangannya sendiri ya dan itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya Adalah suatu uh, keindahan jika seorang dai uh, selain dia berdakwah kemudian dia uh, bekerja sendiri menghasil memakan dari hasil tangannya sendiri hasil kerjanya sendiri bahkan tapi ikon fil lazni Allah Uh, apakah dai boleh mengambil uh, hasil dari ceramahnya misalnya ya. Ini ada silap di antara para ulama, ada silap di antara para ulama, tetapi uh, saya cenderung pada pendapat akan boleh hal itu. Sekarang gini, ada dua kondisi. Kondisi pertama seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi di sana namanya harta yang diberikan dari negara kepada para dai ya. Sebagian dai digaji oleh negara. Ini disepakati oleh para ulama kalau kondisinya seperti ini hukumnya boleh. Sebut dengan ju'alah diberikan kepada para ulama diberikan kepada para dai para imam masjid misalnya ini diperbolehkan yang jadi masalah jika seorang kemudian masang tarif ini yang jadi yang jadi masalahnya masang tarif tak kalah berceramah masang tarif tak kalah uh, yang berkaitan dengan agama ini jadi masalah di kalangan para para ulama oleh karenanya nasihat kepada diri saya pribadi juga bagi para para dai para penceramah agar jangan masang tarif ya karena ini sangat berpengaruh tentang keikhlasan kita ya pasang tarif seakan-akan kita seorang artis kemudian pasang tarif kadkala berdakwah berapa juta atau berapa ratus ribu ya, ini tentunya uh, tercela dalam dalam uh, Islam. akan tapi masalah makan makan hasil dari Dakwah tersebut, seperti saya katakan, uh, di antara para ulama dan saya cenderung pada pendapat akan bolehnya akan hal tersebut selama tidak pasang tarif. Wudhuatul Ta'ala bi sallam. Nah, jazakallah heran jawab Nusta. Dan satu pertanyaan terakhir terdiah ya, untuk kesempatan siang hari ini ada Ummu Hanafi di Pabuaran Tangerang yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Pak. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Silakan ibu. Mau nanya gini, proses saya, saya pernah di itu kan baru menerima roja, nggak boleh apa musik hard. Terus saya bilang sama kakak saya ha -ha. Tapi saya digunakan Sesuatu saat Iya itu saja Ibu ya. nah, nah terima kasih Ya Ustadz ada mungkin tanggapan dari Antum Mengenai uh, pernyataan ini tadi Kita dalam beragama Tentunya kita beragama di atas dalil Bukan beragama Di atas pandangan masyarakat Dalilnya adalah Al-Quran dan dan Sunnah ya. Ternyata masalah musik Al-Quran mengharamkan Demikian juga Sunnah mengharamkan Dalam sunnah Rasulullah SAW Al-Bukhari Kata Rasulullah SAW Layakunanlah Aku amu min ummati Yastahillun al-hira Wal-harira Wal-khomra Wal-ma'azif Kata Nabi SAW Bahasanya akan, uh, uh, akan Ada dari Antara umatku Akan ada dari antara umatku Orang-orang yang mereka Menghalalkan al-hira Wal-harira yaitu menghalalkan Menghalalkan zina Al-Hira itu Zina Al-Harira menghalalkan kain sutra bagi lelaki Wal-Khamra wal-Ma'azid Dan menghalalkan khamar, bir Dan, dan menghalalkan alat-alat musik Kata Nabi, akan ada umatku yang demikian Tadinya perkara-perkara tersebut haram Seperti Zina Kemudian Rasulullah gandingkan Zina Dengan kain sutra bagi lelaki Rasulullah gandingkan dengan khamar, bir Dan Rasulullah gandingkan dengan uh, musik Rasulullah mengatakan akan ada umatnya Yang menghalalkan hal-hal tersebut Ya oleh karenanya kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu hadis yang Hadisnya disebutkan riwayat Imam Bukhari dan disahihkan jumhur muhaddithin para al hadis yang mensahihkan hadis hadis ini kecuali segelintir dari mereka yang uh, salah dalam hal ini. Kemudian juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lamina an-nasi mayyasyteri rahwal haditsi liyudhill an sabilillah woghair ilmi wa ittakhidahu huwa ulai ka lahum muhin." Katanya Allah Subhanahu wa taala di manusia ada yang uh, membeli perkataan yang sia-sia ya. Uh, untuk atau menjual perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa tanpa ilmu. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Wallahi dia adalah nyanyian." Ya. Dan kalau kita buka buku tafsir, tafsir apa saja kita akan dapati perkataan yang dimaksud ini. Tafsir dari surat Luqman ayat 6 ya, Bahwasanya yang dimaksud dengan hal tersebut adalah nyanyian dan musik-musik. Oleh karenanya, dalam beragama kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pak ya. Uh, dan ini merupakan pendapat uh, uh, Mazhab Al-Arba'ah Bahawasanya empat imam mazhab seluruhnya Mengharamkan musik Kita mazhab syafi'i juga tahu bahawasanya uh, Mazhab syafi'i mengharapkan musik uh, Maka tidak kita mengukur kebenaran Atau kesatan dengan pandangan masyarakat Sebagian orang mengatakan Kalau tidak ada musik bagaimana kita bisa Bisa hidup ya, Ini adalah karena uh, nanti kita akan dapati Orang lebih daripada itu Ada yang mengatakan kalau di negara-negara Eropa Misalnya bagaimana bisa hidup tanpa bir? Ya. Bagaimana bisa hidup tanpa rokok Bagaimana bisa hidup tanpa melihat aurat wanita ya, Itu tidak tidak tidak menjadikan hal tersebut Menjadi halal, buktinya ada orang yang bisa hidup Tanpa harus mendengar musik, bisa ya. Ada orang yang bisa hidup tanpa harus minum khamar Tanpa harus minum bir Ada orang bisa hidup tanpa harus merokok ya. Oleh karenanya uh, Yang menjadi patokan adalah Al-Quran <tuh> dan uh, Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Belum kalau kita melihat uh, bukti Dari rusaknya musik-musik tersebut Ya Betapa banyak orang-orang yang uh, rusak gara-gara musik, ya. Betapa banyak orang yang mengikuti uh, pemusik musik Orang-orang kafir yang jelas-jelas masuk dalam api neraka, diikuti gayanya, dihafalkan. Lantunannya, dihafalkan syair-syairnya, dihafalkan. Sementara Al-Quran dan hadis sama sekali tidak hafal. Al-Quran saja tidak hafal, hadis pun tidak tidak hafal. Hadis pun ada yang dihafalkan. Mungkin lima hadis itu pun da'ib dan maudhu'ah. Hadis palsu. Oleh karenanya... Ini konfila fatih fiddin azza wa jalla. Ia menjadi akan sesuatu sesat atau tidaknya adalah Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Allah Fatin azza tumin fi Shayin farudhu ilallah wal Rasul in kuntum tu billahi wal yamin aakhir. Jika kalian uh, jika berselisih pada satu perkara, perkara apa saja maka kembalikan kepada Al Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah ya dan Rasulnya. Jadi demikian saja ifanifir al-fatifidin azani Allah wa'ayyakum Kajian yang bisa saya sampaikan pada kali ini InsyaAllah ke depan, depan kita akan lanjutkan tentang bagaimana uh, Datang Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW Tadkala beliau sedang berada di Wahira Demikian saja wabillahi taufiq al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh